Profetul Lut aleihis Profetul Lut Aleihis-Selam și familia sa au trăit în mijlocul unor oameni foarte răi și necredincioși. Acești oameni făceau multe din lucrurile interzise de Allah, așa că Allah i-a poruncit lui Lut aleihis să le spună. Voi trebuie să vă opriți de la aceste fapte rele și să credeți în Allah. Allah m-a trimis pe mine să vă avertizez de abaterea unei pedepse teribile asupra voastră dacă nu vă veți supune lui. Dar oamenii au refuzat să-l asculte pe Lut, ale Ei chiar au râs de el pentru că nu se amestega cu ei în săvârșirea faptelor rele. Ei, niște musafiri au venit la Lut, ale Histelam. Acei oameni răi au vrut să-i prindă pe vizitatori și să le facă rău așa cum erau obișnuiți. Lut, alei Histelam, a fost foarte speriat că nu va putea oferi protecție oaspeților săi. Dar, spre surpriza lui, ei au spus Nu trebuie să-ți fie frică. Acești răufăcători nu ne pot face nouă rău pentru că noi suntem mesageri trimiși de Allah, ca să-ți spunem să ții iei familia și să părăsești orașul noaptea aceasta. Niciunul dintre voi nu trebuie să se uite înapoi sau să întârzie. Doar cei care vor pleca, fără să se uite înapoi, vor fi salvați. Lut, aleihistalam, știa că acești vizitatori erau îngeri, pentru că erau trimiși de Allah. Ei veniseră pentru ca el și familia sa să fie salvați și pentru ca ei să fie în siguranță, deoarece Allah vroia să-i pedepsească pe reu făcătorii acelui oraș. Lut, aleyhisselam, și familia sa au fost salvați. Ei credeau în Allah, se rugau la el și îi se închinau. Lut, aleyhisselam, și familia au plecat pentru totdeauna, lăsându-și casele în timpul nopții, pentru că oamenii cei răi să nu-i poată vedea. Dar... Chiar când plecau, soția lui Lut s-a întors. Ea a refuzat să creadă în Allah și a fost dintre necredincioși, așa că ea nu a fost salvată de pedeapsă și nici de moarte când Ala a trimis pe pământ ploaie de foc și pietre. Toate casele din oraș au fost distruse și necredincioșii au pierit în acea ploaie de pietre și foc. Doar Lut, alei și restul familiei sale au fost salvați și ei s-au rugat mulțumindu-lui Allah pentru aceasta.